I barnens brevlåda berättar den finländska journalisten Kristina Ingman vad många finska barn tvingas vara med om. Och hon ger en bild av hur svårt de har det i gränstrakterna till Sovjetunionen där kriget rasar. Jag tror att alla ni svenska barn som hör på den här halvtimmen bäst kan förstå vad ni gör för Finlands barn och hur vild det behöver alla hjälp. Om jag berättar för er en syn som jag sett i Finland under den här tiden sedan kriget bröt ut. Ni har kanske alla läst i tidningarna eller hört om att man i de finska gränsstraxerna där striderna nu rasar har bestämt sig för att obehörligt bränna alla finska byar och hus för att inte fienden ska få någon fördel av dem om den skulle nå så långt innanför den finska gränsen att den tar dem i besittning. Det är ett fruktansvärt hårt beslut att fatta för ett lands militära myndigheter. Detta att rasera egna landsmänns hus och hem och ställa dem utan tak över huvudet. Men man har inte haft något val. Och det är en sådan vi och det tysta tåga människor som drar därifrån i den bleka finska vinterdagen eller i, den kalla, i det bitande kalla finska vintermörkret som jag vill att ni ska försöka föreställa er för att förstå mm. vad det är som Finlands barn nu genom kriget tvingas att vara med om. Av deras hem som de lämnat ha kom sig, kanske så nära som bortom vägkrycken och skogskanten som sleden just hunnit förbi, återstår ingenting annat än en svartbränd skorstens pipa som står som en sotig ruin och så elden som knastrar och flammar i resterna av väggar och möbler och bohag. Det är kanske inte så lätt att förstå hur dessa barn känner det när de tillsammans med sina föräldrar kör iväg på hala mörka vintervägar västerut mot trakter där man ännu vågar bo kvar i Finland.